شیطان الرجیم بسم <السم> اللہ الرحمن الرحیم سورة الانقبود علف لامیم <ميم> اللہ کوئی <بوئي> فرمان آدھ <عادة> دی <دي> احصب الناس این یترکوه <يتركوا> ایا ګمان کې دا خلق چې دی وپرې خو دی شي به امتحانه اي یقولو آمنا چې دی و صرف داوی چې مونږ ایمان راوړل او ملایفتنون ابدی به امتحان او نکړې شي امتحان وکوه کې په مؤمنان باندې او دا سې په کافرانو باندې دل دی صورت کې بیان وی ولقد فتن الذين من قبلهم او یقینا موږ از میخ کړیو پاغې کسانو چې مخ د دینو فل يعلم ان الله الذين صدقوا پس الله کارکی خلق تا بده امتحان سرا و کسان چی رشتی نوی و لعلمن الکازبین او خام خاک کارکی و کسان چی د جنوی ده ابتلائی امتحانی ده او بل امتحان ده کافرانوی او بیانوی بیان اَمْحَصِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اي ګمان کوي او کسان چې عملونه کوي په دنیا کې ډېر ناکارا اي اسبقونا چې دي به موږ نخلس شي سا اما يحکمون ربضا فیصله کوي چې سره مَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّا جَلَ اللَّهِ لَآتُوْ بِشَكَهَا قَسَانْ چُومِتْ سَاتھی دَ اللَّهِ دَ مُلَاقَتُوْ قِیَمَتْ مَنِي نبِشَكَهَا وَعَدَ دَ اللَّهِ رَاتِلُنْ كِدَا وَهُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ اللَّهَ دَيْا وَرِيدُنْكَي وَاللَّهَ دَيْا پُوَا پَارْسَبَانْ دِ تمامینه ار دې امتحان دوه قسمونه اول قسم امتحان د خپل نفس ته طرف نه دی د سراب مقابلي فمن جاهد اغه څوک چې mehnat او مشققت کوي په دې دین کې به نمایې جهادر نفسه یقینا ادم شقادت د زفیدی خپل ځان ان الله لغنی عن العالمین بیشک الله به نیازته تمخلوقات نا حاجت یې نشته لري د عبادت ته اطاعت ته سچکې نه الله ویزان لګی او کله چې د نفس په مقابله کې کامیاب شو الله له بشارت ورکړي ولذین امنو عامل او کسان چیمان راوڑے دے و عملونا کئی صالحا پا دن کے دیر محنتا و مشقت کی لنکب نو انعنو مسییاتیم اللہ ویلری بکم انگد دینا اغا سختے و مصیبتونا و دنیا کم ولنجزینم احسن اللذی کانو یعملون او خام بدلی ور کوذی لره د خیستغه عمل چدی کړه و په امتحان کې خپاس پاس شو زمو امتحان د مور پلار تر طرف نه په حق پرسباندي او سن الانسان بوالديه حسنا موږ هو سیاست د حکم کړه انسان ته په حق د مور پلار کې د خیر جدي سرهغه اصلوکه خدمت بهکه حسنا او حق زیادت وین جا حدا کا لک شریک بی مالس لک بی المن وکدام اور اپلار پتہ باندې دازور لګی چې تشریک کا کاله او یماسرا اگر چې تعاله را علم نشتا او دلیل دليل نشتا فلات توهما د پذیک ونه منی نو ځکه الله حق پاغي سي واع دا بيداری باندې کې د دې مور او پلار په دې شرک کي الی مرجعکم ما تستاسرات للدی فانبئکم خبر بکم تاسو بما كنتم تعملون په حقیقت د هغه عمل چې تاسو کوو چې د امتحان کې پاس چینو بیاول الله بشارت ورکړي الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم دخلناهم في الصالحين هغه کس چې ایمان راوړل دي او عمل کوي صالح دی ایمان دا پارا تکلیفونا و مصیبتونا فزان تیره نوزبا داخل کم دیل را پاگی کامیاب و خلقو کی دره ممتحان دا منافقان و خلقو طرف نئی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ بَعْدِ دَ خَلْقُنَا وَسُوْكِ چُوَائِ آمَنَّا بِاللَّهِ انگا ایمان راورد پا اللہ فیذا عزیہ فی اللہ کلاجدتا سزرر او رسول شیذ اللہ په دین کې سزور پر راشی د خلقو د طرف نه جعل فتنه تناس عذاب الله نو غر زیده اغ د خلقو دمر لویا لکه د الله عذاب چې فراغلی پریشان شیع تنگ شیع تبوید خدای عذاب پیرا آئے ولین جا نصر من ربکا او کراشی سمدت و درفستا سخشالی حاصل شی سغنیمت حاصل شی لیا قولن نوائید و منافقان انا کننا معاکم مو خستا سمرگریو کنا مو خامن ناویلے اولے صلی اللہ علیہ اعلم بما فی صدور العالمین ولن ند الا خبر با ما منا فقط باندی چې پسینو د مخلوقات کده ول یعلم ان اللہ الذین امنوا د حکمت ته په امتحان کې جخام الله اللہ اخکار کی اوجودہ کی اوکسان چی مومنان دی و لیعلمن المنافقین او جخام خاء اخکار کی اللہ منافقان خلقهم اللہ تو معلوم دی و خلق و تیخی سلورم امتحان نناکار ملانو طرفنا تب تو توحید کہت تب تو توحید خدمت کہت اغیب ہوئی ریدان تو بوتا ہے گورد آخو چسوک پریدینو گناہ گاری گی اغیبو یہ اذار گناہ دا مون پا گارا پرید مونگا وقال اللذین کفروا للذین آمنوا تبعوا سبیلنا ویعا کسان چی کافران دی توحید نمنی اغیق خلقو تا چې مومنان دی موحدین دی ویرازه زمونګه پلارې زمونګه مرګرته ا کوي مونږ دین وال نحمل خطاياکم او استاذو هزار ګنا زمونګه په غاړه بس مونږ زموارې وای کنه ګور مونږ استاذان یو سابقان یو هرڅ به مونږ کوو کنه اما هم به حاملینا من خطاياهم من شي الله وی دروغ وی ندی دی او چتون کی د گناوونو د خلکو نظرهم او پخپل گناوونو کې ډوبېن د بلغه وسوچت که انام لا کاذبون یقینا جدی ډر دروغ جن دین ولا يحمل الناس قالهم او خام قادیبا او چت کی په قیامت کې درانه گناو نخپل وا اس قالم واس قالهم انور در ان گناونه سره دی خپلونه امه کی ویلو چې نشو چاته ولي امام به حاملین دي زوره مضبوط نه دي اودل ته وی چې نا او دا نور او غم دا نور وغدان چې غری گناونه کړو واغی گمراه کړی دی, دی در دی خپل ګناه ده او صدا سی دي چې ځان له بوج زیات کړی ده صدا سی دي چې نور خلق غومرا کړی شرک ته غورزولې د ډول دي ګناوه نشي د بل چانري ولا يسالون يوم القيامه خامخابت پوس کول شي دینه پرد قیامت اما كانوا يفترون د هغې دین چې دې زان نجوړ کړو دا تا دنیا کې څوک کړو دا ریکو عمل کا او زامریکا وا یو له سمې کا میله دنیا کا دای سن دا تپوس بکی قیامت کې مخلوق دې ټول تباه کړې واقعیت دن بیا ذکر کوي او په هغه کې د امتحان زمانه خی چې دا امتحان سوره پوري وي او بیا نوعیت خی چې دا څنګه ډیر ګرانی لنوح عليه السلام واقع کیبه وختو خی چې دا ترمرګه پوري ولقد ارسلنا نوحا الى قومه او یې خننه مونږ لګلله نوح عليه السلام خپل قوم ولا بسفيم الف سنه الا 50 عام نو وختې تر کو پدی کې د دعوت زر کاله مگر 50 کم نومره زمانہ دې ابتلا وخسته پس تول مرده نو فخذهم الطوفان پس اونې ول دی لرا طوفان غر کېدو او دی ظالمانو فنجنه او غصب السفینه ته بچ کوم نوح علیہ السلام او غمرګری چې د سرا پکشته کیو وجلنا آیه للعالمین او ګر ظلم دا واقعا یادا کیشته نوح علیہ السلام یو نخا د پاره د مخلوقات زه وروسته پوری چلیږي و ابراهيم د امتحان نوعيته وګوره اولګلوم ګے ابراهيم عليه السلام کله چې وی وی قوم ته چې د الله بندگی کوي الله یو غنې وتقوه د نو یریږي وخلقنا ميريگه ذالکم خیرلکم ذکر ساود پر ډیر بهتر او फायदा مندین کونتم تعلمون که چرتاس پویگه انما تعبدون من دون الله او سانن بشکتا سو عبادت کوي بغیر د الله نه د بوتان او وتخلقون جوړ کریم دی په خپلوا دارو چې دا خدایان دی خدای غته وی چې ته د ښټینه جوړکې ته د ښټینه جوړکې ان اللذین تعبدون من دون الله بیشکره کسان چې تاسو عبادت کوی بغیر د الله نام زګا خیال خو په دې دې بل سو کنه چې دا روحاني مخلوق دی د جبرئیل او میکائیل <تصالح> بُت ساریا څخه کار نه ځکه الله ای ان الذین اګهسان اګه پاک خلق چې تاسو عبادت کوي بغیر د الله نه لایم لیکون لکم رزقا او هی مالک ان دي استاسو د روزې فقب تو عند الله رزقا او طلبو کې الله سره د خپل روزې وعبدو هو او غا طلب داري چی دا اللہ عبادت کوئے او دا اللہ شکریہ دا کوئے نو رزق و دیرشی الی ترجعون دی اللہ تبتاسو آپس کرے شئے مینس کی کلام راگے پیغمبرتا وین تکذبو اوک جردیستا تکذیب کئی داما کی والا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ۙ وَيَقِينًا دَغَى تَكذِيبُ كړ او ډېر امتونو ستانه مخ کې د خپل پیغمبرانو او ماعَلَرَسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ نشته په پیغمبر د الله باندې مګر رسول ښکارا رس او لَمْ يَرَوْ أَيَّ دِنْقُورِي كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ چ پیدا کوي الله دا مخلوق وس او بیا به ژوند کې پص دمرګ ان ذالک علی الله یسیر بشکدا کار په الله آسان دي قل سیرو فل ارض او ادي تا چو ګرځې پزمکا کې ولیکن اس دلنا فنظرو وګوره په نظر د عبرت سره کایف ابدا الخلقا چلا څنګه شروع پیدائش د عالم ثم الله ينشيئ النشأه الاخره بیاوم دغ لازم چې پیدا کیبه پیدائش هرستو اخری ځل ان الله لا کل شی ان قدير به شکل لا پارس باندې قدرت ولرېم او صلاب ای بیجوان دکی یعزب من یشاو بس عذاب بور که اغچالا چه اغواری ویرحم من رحم بکی پا اغچا چه اغواری ویلی تقلبون او دی اللہ تبتا سوارو لشیم وما انتم بی فی الارد ولا فی السمای او نیتا تاسو مقابله کوون کې او ځان خلاصون کې د ال لانه نه په زمکه کې نپاسمان کې اومالکوم مندون الله موللی من واللا ن او نه ستاسو دپاره بغیر د ال لانه نسووک حفاظت کوون کې او نسوک مدد کوون کې په الذي نه کفرو ب آیا الله قی اور وہ گسان چکو فریکڑے دللا پایتونو باندھی چ توحید نہ منی او پملاقات اللہ وانی چ قیامت نہ منی اولائک یئسو رحمتیم دغه خلق نو امید دی اللہ وې زماد رحمتنا اولائک لهم عذاب الیم او دغه خلق چ دیدو پاره عذاب دې دردناک خبر ابيراهيم عليه السلام فما كان جواب قومه پس نو جواب د قوم د ابراهيم عليه السلام هغه ته او دا توحید بیان کو هغه غيصه وي د دې چلانه او عيته چې ته سمره سخته وي الا ان قالوا او حرقوه مگر دا چې وی چقتا لیکه ابراہیم علیہ السلام وئس وځوه فانجا اولن من النار نوبچکا الله غل را د ورنا ان نبی ذلک الايات لقوم يؤمنون بشکا په دې د ابراہیم علیہ السلام کې ډیر عبرتونه دي خداه قوم د پاره چې ایمان راوړي چې سخت برابرځي کنه په دې مسله <تصفح> او غا بقتل او حرق دا وې ناری و تاور بلکه او پکې ورځو الله بچو نو چر اوتنو به خبره شو روکړه وقاله انما تحستم من دون الله او سانا او ایبراهيم علی السلام چې بشکا تاسو نیولې دي بغیر د الله نه هغه بوتان تشویران صدق الله امرت تبينكم في الحياه الدنيا دپاره د محبت په خپل میان کې په دې د دنیا کې په دې بل سره محبت پیدا کوي چې موږ یې او درګه خلق او دې او پیر موري دان یو دا هم سبب د محبت ګرځولې ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعضن پلی دا محبت لګ وخت دی دا میشه نه دی بیا چې کله ور د قیامت شي نو انکار با کار به کوې بعض ستاسوو د بعضونه لاو بعض کوم بعض او لانت بهوي بعضې ستاسوونه په د بعضو باند کشران کشرران په مشرانو باندې وماواکو وما من او ځای ستاسو به ي ولهکوم من نین نبي سعوده پاري سوق مددگار فا امن له لوته نييمان را لو پي السلام باندې صرف لوت عليه السلام ان ایمان يې ښکارا وقال اوی ابراہیم علیہ السلام انی مهاجرن الی ربی زخودیزه نظامه تبابلنا زہ ہجرت کو انکہ ہم آغاز تا چې حکم کړل ما طرف زما ان هو العزیز الحکیم بیشک اللہ زورور ذاته حفاظت کولی شی ہوده حکمت ته چې امتحان راولی وَابْنَ لَأُسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ او خموږه برهيم عليه السلام تاده ځامن إسحاق عليه السلام چې زیه او يعقوب عليه السلام چې نوسه او جعلنا فِي ذُرِّيَّتِهِنَّ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ امون وګار زولیا د 50 سال کې سلسله د نبوت او د آسماني کتابونو وا تینا او اجر او فالدنیا ورکړم ځلره اجر ده دو سو په دنیا کې مشرین انور دیر لوی مرتبه وینو په الاخرته له صالحین او بشکا دې په آخرت کې کامیاب او خلق نه دي روزا دې امتحان نمونه وا چې قتل وی حرق وی دا اس نورنا مونږ ذکر کئ چې ټوکې بازار پوری کئ دروغ جنبدہ تاوي ولوتن ازقال لقومه لين لګل ولوتن السلام کله چوي وي خپل قوم ته انکم لتاتون الفائشه بشکتا سو مخالات لکوي داس به حیا ایت ما سبقکم بها من احد من العالمین جندی مخ کی چې وي دی به حیات او تند مخلوقات اصلي بدت یان ی تاسو دا کارو چانو کوي ائنکوم لتا تاسو نه رجال ایاه څوراتل کوي ناري نه او تاسو ته سبیل او لارې شو کوي وتاتو نه فینادی کومل منکر اور اتل کوي په خپل مجلسونو کې دیناکارک ارونو تام پماکان جواب قاومی پسنو جواب د قوم د لوت علیہ السلام الا ان قالو اتنا عذاب الله من الصادقین مگر دوی او ته وی عذاب د الله کچری ته درشتینه خلقونا قال رب انصرنی علی القام المفسدين ویلوت علیہ السلام ای زماربا امداد را کمالا پا مقابلہ دا دی قوم شریانو او دیر شریان دی ولمہ جات رسلنا ابراہیما بالبشرا کلا چراغ للملائک زمانگا ابراہیم علیہ السلام تا پذیری سره قالو ابراہیم علیہ السلام تپوس کرو جس تاسو نور سکارشتے ایوی آو مونگا دا قوم دا لوت علیہ السلام پسر آگلیو قالو اویدی اننا محلیکو اہل حاضر القریا یقنان مونگا حلاک ان کیوں اللہ ہوئی اولی پیغام دیتاوی کنہا پیغام راوڑ پیغام دا اللہ داد چلاوی مونگا حلاک ان کیوں خلقو دا دی کلیلہ ان اعلی كانوا ظالمين بشك اهل ذي القرنين کلی ډیر ظالمان دي قال النبي لوط او ابراهيم عليه السلام چې په دې کلی کې لوط عليه السلام نهه آپا کې هلاك نشي قالو اوي ملائكه نحنو اعلمو بمن فيهم مونږه خبر یو ستانه هغه چا باندې چې په کلی کې الله ولي ذي لن ننجي انه هو واهله جهامو خامون بنجات ور کوذل را او د دو تابعدارو لرا الا لم راتو مگر نا خذ د دو من الغابرين دا باه پا فاتحه پا الکو کیم ولما جاءت رسلنا اركلا چراغ للملائک زمو غالوتن لوت علیہ السلام تعصي ابهم ډیر خپه شپدي باندې چې دا قوم نو به څنګه خلاصو وبقاقم زرعن او څنګه شواد دي پوهه باندې سيندزو چې ملانو حفاظت ګران دي وقالو لا تخف ولا تحزن او دې ملائكو لو تل سلام تا چې اري جماعه او غم جنکي جماعه مونږ ویناو ان منجوكا واهلكا تا من دا لا پیغام ده چمون باباجکو تعال را استاد مرګری الا مرا تکا مګرنا اخذ استا كانت من الغابرين دا په دي عذاب والو کی اللہ وی کیو ان منزلو نا لا اهله هازل قریهت الله یم نازلون کیو په خلقو د دې کلی باندي رزق من السمايو افات داسماننا اماکانو یفسقون در دیده دې بدا ملیپو عجبان دی, دی <تصفح> چی دی نبس کئی تو بناو باسی نو نو شو ولقد ترکنا منها آیتا انبینتا لقومی یاقلون او یقنان پری خودمونگا اب داد غیکلینا یا اخکار علامہ خدا هغه قوم د پارا چې دا کل نکاره کړلې پهل عامدین اخام ځوایبان ته امتحانات دې کافرانو خلقو او دې کې ا نور مؤمنانو ابتلاګا نه ذکر کړي یی درو جن بدته وې او ټوکې وې لیکنه موږ مدینتا یا رور د دې شعيب عليه السلام فقال يا قوم عبد الله نووي شعيب عليه السلام چې زموږ قومه د الله بندگی کوي داوي توحيد بیان کړی راکله ک نور زينو کني او فل كيلوي او نه عدل ته خوې هر پیغمبر توحيد راوړي چې زموږ قومه الله یو گنے. ورج الیوم الاخر او یقینو که پرز اخرت ولا تاسو فیل ارض مفسدین امګر زه په زموکه کې فساد کوونکی فقذ ابو هو دروغجن یې کو فخذتوهم ارایچ فتو نوونی ودې لریو زلزلی فاصبحو فی دار همجاسمین اگر زیدل پخپل کورونو کې پړمخه كورونا كتبية نشخلصة دي وعادم وصمودا حلاق لديهم عادية وصمودية هم وقد تبين لكم من مساكنهم وطاستخوا ذحا شوي دا دديد آغا كورونا جسنگا حلاق شوي وضينا لهم الشيطان او خيستك لدي تا شيطان اغاق بد عملونا اذا شرق فصدقوا عن السبيلین په دې طریقې د دین ناولو لوخه هغه زور نشته ځجل کوي پس بنیه کړو د سایلارینا وکانو مستبشرینا او دې د دنیا په لحاظ سر ډیر عقل مند او کارو ډیر خيارو کما کله نو په چې د دنیا تعلیم فائدن ورکي کار څومره مخکي لاړې تھا مستفسرین دې رچت دانانو تویل شول نو دنیا کې ډېره طاریکی کلاس پومه تا او خاطي والله بچکيږي خو نا وقارونا او فرعونا او هامانا یاد کې دا کمیټي ملام پکې ده قارون بادشاہ ام پکی دے وزیر ام پکی دے وَحَلْ أَبْسَدَتْ دِينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَى رُسُوْءٍ وَرُحْبَانُهَا دِن تبا کرے دیخا حلاک کمونگا قارونو او فراؤن او حامان وَلَقَدْ جَاهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَات او یقِنًا راغل او دیتا موسى علیہ السلام پډېر واضحه دلیل نو سره او معجزو سره نه معجزې واستكبرو فل ارضی دیلو یو کړ پزماکه حق وتنو حاصله او ما كانوا سابقین مليوي تخته دې شو بیا نو ديزان خلاصو اونکی فکلن اخذنا بزنبه هر یوم اون یو پخپل جرم فَمِنُمَّنْ اَرْسَلْنَا لِحَاسِبَا بازی پدی که اغسو کو چوورو المنگ پدی باندکانی فَمِنُمَّنْ اَخَذَتُهُ السَّحِحَتُهُ و بازی پدی که اغسو او چیونیو الاغی لرچغی ضرور نیو چاو دو سمودیان جو من دلمونګه په دې ځمکه کې دغسي قارون او مېنون من هغه راقنا او بازي پدې کېا و چې مونګه غرکل په طوفان کې تراونې ان او قوم دنو عليه السلام أما کان الله ولي ازلمهم الله يپوکی مکوے الله ظلم نکي بچا باندې نه ده الله چې ظلم کړي په دې خلقو ولیکن کانوا انفسهم يظلمون لیکن نو هغه په پولوزانو باندې ظلم کوونکې ا ظلم ادا د ګوره شرک مسل الذین اتخذو من دون الله اولیاء مثال دا وی خلقو چې نیولې دي بغیر د الله نه نور مددګاران اولیاء کرام خپل مدد ته پاره د سختي ته پاره کوي کما صلیل العنکبوت الله ی دا دین دے کنا نا پسند جولاګی دے ات ته حضرت بیتا جوړکړې دے ځان له یو کور او مو چې ما کور جوړکړې وین ان اوهنل بیوت لبیت الان کبوت او ډیر کمزورې او ډیر روسته په کورونو کې اکور دان کبوتې لوکانو یعلمون کاش کدی پوئی دیم اِنَّ اللَّهِ عَلَمُ مَا اَدْعُونَ مِنْ دُونِي مِنْ شَيْنِ بِشَكَ اللَّهِ پُوئی گِ پہا خصبان دی بغیر داللانا من شیئن که هر شیئ دی که بود دی که پیرے که انسان دی که گھٹا دا او کس جانور دی که زمک دا که آسمان دی من شیئن اللہ او ادھر پیجا نمہ چیدی دی چھائے عبادت کئی وهو العزيز الحكيم اغلزه ورورد تپوسبت نه کوي لیکن د حکمت ته چ مهلت ورکي وتيلك الامثال نذربها للناس او دا مثالونه د قران الله یې مونږه بیانو د خلقو د فائدې لپاره او د پوي د لپاره او ما يا كيلوها ولیک ان پویږي پدې مثالنه باندې بل څوک مگر هغه خلقو چې عالمان وی پخپل رب باندې واحدین پویږي خلق الله السماوات والارض الله پیدا کړی دي اسمانونو او ځمکه به الحق چې دا حق کار شي النبي ذلك لايه للمؤمنين بې شکه چې په دې واقعیاتو کې او په دې کائناتو کې ډېر لویه برتې ده لپاره